Alhamdulillahi rabbil alameen Alhamdulillahi allathe jahala adla mizana li ibadihih yahkumun bihi fi umori kulliha wa shahaduan la ilah ilallah wahdahu la shalikale, wa shhaduan në nabijena Muhammeden abduhu wa rasulu, imamu la adilin, wa khairu l'murshidini la siratil mustakim, sallallahu alehi wa la alihi wa sahbihi e gjmërin. Falenderojme Allahun Subhana wa ta'ala, Zotin e gjithësis, i cili e bëri dretësinë pëshore, për robrit ati që ata të gjykojnë me te në përmi të drejtsis në të gjitha që ështët e tyre. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahot, e është i vetëmi adhuruar nuk ka urtak dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti. Prisi njerëzve të drejt, u dhe zuesi mëj mirë në rrugën e drejt, o zëtë falë e bekohet dhe më shirojate dhe gjithë shokët e ti. Të dëruar shikues në emisionin e fundit Kemi falur për drejtësinë. Kemi falur për një virtyt të lartë, për atë parim madhështor me të cilin ngrihet dhe ndërtohet shoqëria e suksesshme. Ëndërsa sonë do të flasim për një ves të ulët Për një cilësi shumë të shëmtuar që është e kundër taj dreqësis, me njëheru është konë në mëndi dhëtë bedhë fjalë për pa dreqësin. Allahu së fa në utala është absolutisht i drejtë. Urdëron për dreqësi dhe dalon nga pa dreqësia. Në njëja ditë ku si Zotil Art Madhuruar thot, oro britëmi, unë ja kam daluar pa dreqësin vetesime, këte u andaloj edhe ju. Pra ndaj mos i bëni pa dretësinjë e li tjetrit. Allahu sëfana o tala ja ka ndaluar vetës e ti pa dretësin. Dhe berja atë haram të ndaluar mes njerëzve. Edhe pse Allahu sëfana o tala vepronë qëfar të dojë. I ja ndaluar vetës e ti pa dretësin sepse pa dretësia është gjuna shumë i madhë. Zotilart Madruar thotë Ulatu shrik billah inë shirka la dhulmun adhim dhe mos i bëj shok Allahut sepse me të vërtetë shirku është padrejtësia e madhe pra padrejtia më e madhe është shirku Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famullart thot el ladhine amanu wa lam yalbisu imanan bi dhulm ulaika lahum al amn ata të cilët besuan, pra sigurit të plot do të këtë për ata të cilët besuan e nuk e nga tërojnë besimin e tyre me padrëtësi. Kur dhe gjuën këta jetë, shok të profetit sëllëllahu aleyhu a sëllëllem, u trembën, edhe i thano i dërguari Allahut, kush është aji i cili nuk i bëm padrëtësive edhe së ti? Tha profetit sëllëllahu aleyhu a sëllëllem, nuk është ajo padrëtësi për të cilën me ndoni ju. Betë fjalë për padrëtsin që lukmani i ka të rehëqurë vërrejt e mbirit të vetë, inë në shirkë e lëdhullë munadhim. Latu shirkë billah, inë in në shirkë e lëdhullë munadhim. Mos i bëjt shokë Allahot, se me të vërtet, shirkë u eshte, eshte padrëtsi e madhe. Allahu sëfëhënë hau ta'ala në urderon për dretëtsi, se përsa i vetë eshte i drejtë ulaja dhullimu rabbuke ahada dhe zotëjt, nuk i bën pa dretësi, as kujtë. Allahun nuk e nëndëshkojnë gjuna hëqarin më teplë sa meriton. Dhe vepër mirit, nuk i ahumët ja shpërblimin. Nuk i ja ahumët shpërblimin. Thotë Allahus, s'pana otaala, u e me jamër minës salihat, u e hua mu'min, fë la e khafu, dhulma u e la hadma. Dhe kush punon vepër atë mira, duke qënë besimtarë, të moskë, friksojnë nga në një padrëtsi dhe se nuk do t'i hajt do t'i hajt haku. Padrëtsia e silësie njerëzve. Allahu sëfënë e silësoj njeri unë të padrët. Allahu i lartë madhrua në kuran thot inna a rodna lë amanet alas se mawati wal ard alas se mawati wal ardhi wal gjibal fa shfëkne Fa e bëjnë e jahmil nëha, u e shfak në minha, inë në insane, inë në hukana dhalumën gjehula. Fëtë Zotil artë madhruar me të vërtet, neja paraqitë mamanetin, qejve, tokës dhe maleve. Por ata nuk pranuan për ta marë përsi për, siper, e këshim frikë për ti, por njëri u e morja të përsi për, siper, vërtet, a jesht i bëri pa drejtësive tës. U hamele, uhamal hal insan pra e mori për sipër njeriu inahu kan zaluman jahula me të vërtet ai bëri padrejësi vetes dash të i paditur për pasojën e tij njeriu është i padrejt me allahun ndaj vetes dhe ndaj njerëzve për sa i përket padrejësisë ndaj allahut subhanut tar vi një hadith ku si zoti i lartë më dhrua thot saj që ditë shëmje o birja demit, ti nuk ba raportet të dreta me mua. Unë të kryova, ndërsa ti adhuron të tjerë përveçmeje. Unë të funizoj, ndërsa ti falenderon të tjerët përveçmeje. Afrohem e bëhem i dashur të këty në përmjën mirësive që të dhuroj, edhepse nuk kam nevoj për ty. Ndërsa ti, ma këthen me uretje në përmjën gjynaheve, duke mos e bindur urdrave të mija, edhe pse ke shumë nevoj për mua. Të këty, zbredë mirësia ime, ndërsa të kun në gjithë e likësia jote. E buhurera radi Allah, në në trasmeton se i dërguarë Allah, sëllë Allah, ka thënë, e, e, se, se Allah, së fa në otala, thotë në një ditë këtësi tjetër, më ofendoj birja ademit, pra njeri ju, Por ati nuk, nuk kita konta bëj këtë. Më përgjinshtroj, aji, dhe nuk kita konta bëj këtë. Më nfendoj duke thënë se kam fëmi, dhe më përgjinshtroj duke thënë se nuk do të më rikthej në jetë, pra nuk do të më rinjallë si kur se mësoli për, për e rrët parë, dhe më kryoj për e rrët parë. Njëri u është i padrej dhe dhe i vete së ti. Allah u e lartë madhruar thotë, u ma valem nahë, u më lakin kanë, u më fusa, u mjabun imun. Ne nuk u bëmë atyre pa drethsi, por ata vetë u bëmë pa drethsi veteve të tyre. Në përmjet gjynaheve, njerëzit i prezentojnë vetet e tyre parë ndëshkimit e laotës panotale. Dikush nga padia, mund të thotë, unë jam ilirë të bëjt qëfar të dua me vetën time. Kjo është vetja ime dhe nëse unë nuk bëjt qëfar dëshiroj, atëhere, qëfar të drej Se jam i lir. Në fakt, kjo çështje nuk është ashtu si mendon ai. Njeriu duhet bindet se jeta është dhuratë e çmuar prej Zotit bujar. Dhe çdo gjë që ai posëdon, mendja, trupi, shpirti, të gjitha janë amanet që ja ka lënë Allahu subhanahu wa taala dhe i përkasin vetëm krijuesit. Prandaj njeriu nuk ka të drejtë t'i marr jetën vetes së tij. Njeriu nuk ka të drejtë të dëmtoi veten e tij qoftë edhe pjesërisht. Shpesher njeriu është i pa drejtë edhe ndaj të tjerëve. Po në radhë të parë në këtë mënyrë ai ka bërë në radhë të parë pa drejtësi veten e tij. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam na katrëshër vëmendjen që reptësisht na katrëshër vëmendjen që të ruhemi pa drejt nga pa drejtësia, duke thënë se pa drejtësia është erësi në ditën e Kiametit. Pa drejtësia është çfarë do lloj i qoftë ajo? qonë në përfundim të hidhur dhe dënim të dhimshëm, Allahu s'fana o tala thot, a të dnali dhvalimine naren e hata bihim sura dikuha, u e jeshtë të ghi, thuj u gathu bidma in kelmuhl, jeshtë më li u gjuh, bise shërab, o sa atë murte fakat. Sigurisht që ne kemi përgatit të për mizorët, për zudhëm qarët, një zjarë muret e të cilët i mbështjellin, e nëse do të kërkojnë uj, nëse do k çevol që vlon si vaj i cili do t'ua përboloj fytyrën pi e tmerrshme për tu pirë dhe vënd i poshtë për tu banuar shkaqet e pasojat e padrejtësisë shumë thjesht po për i përmend dhe shkurtimisht shkaku kryesor i padrejtësisë është kufri mohimi i Allahut subhanahu wa taala dhe ignoranca e njerëzit ka dhe shkaqe të tjera lakmia për pasuri post-depozit. Mungesa e mëshirës, egoizmi, individualizmi, është spingusësia e tjera, të gjitha këto nxisin konkurrencën e pandershme dhe bën njeriu apo shoqërinë njerëzore të jetojë si në pyll, mes egërsirave, aty ku sundon ligji i xhunglës ku më i forti e ha më të dobët përsa i përket pasojave të padritsis, qëfar të them? Ato i prijetonë se cili pre nesh, me njerëzit që jetojmë, në shëqerin ku jetojmë. Padritsia e lëndon njëri unë, shkakton plak të rënda, nëzit uretjen dhe zemrimin. Përsham, dikuj ti ka më vrar një pre të afrën vetë ti, babaj në vetë. A i nuk është i shetë, nuk është i qëtë e bërën në djenja e hakmarjes dhe risa të marë hak, po kur shteti nuk e vendosë dretësin, qëfar mund të bëjë këj njeri? Për shkakt për dretësis si janë përqarë dhe janë ermisuar njerëzit, është larguar bereqeti dhe mirësia në jetën e tyre, për dretësia është erësir, erësir në zemër, erësir në varë, erësir në këtë botë dhe në botën tjetër. Disa shi bu për të ilustruar <coughs> falni për të ilustruar perfundimin e keq të mizorve. Një grua zoomqare e padit Said ibn Zeid radiallahu anhu ngri një padi penale kundër tij, kundër kujt? Kundër njëri prej 10 të pergjisorve me xhenhet sikur akuzonte sikur Saidid radiallahu anhu kishte zaptuar padrejsisht tokën e saj ndërsa Saidid i cili e dinte të, të vërtetën ka thënë si nuk si mund ta bëja një gjë të tillë ndërkohë që un kam dëgjuar të dërguarën Allahut sallallahu alaihi wasallam kush zapton qoftë edhe një pllumb tok aty do t'i mbështilën shtat tokë në ditën e kiametit. Pastaj sa e i di i ulu ta laudës pa në utala. Tha, o Zot, nëse kjo grua gjenjen, atëhere merja shikimin, verboje, dhe merja shpirti në tokën e saj. Dhe vërtet, grua ja u verboja dhe thosht e më goditi lutja e sa i ditë. Një dit, duke e cërë në tokën e saj, e verbra ran pus dhe aty vdiq. Pusi u bavari i saj. Një shembull tjetër. Ahmed ibn Hamelin radiallahu anhu, Zoti i qoftë i kënaqur me ta dhe mëshiroft, prisin e ndjekësve të traditës profetike ata e munduan shumë. Njëri prej atyre që i bënë keq ishte Ahmed ibn Abi Daud, një nga ta të afërmit një preministrave të khalifës së asaj kohë i quajtën mërë otesim. Imami i u lutë Allahot subhana më të ala kundër këti mizori, i thaë o zotim, këj njeri më ka bërë shumë pa dretësi mua. Paralizoja trupin dhe bëja atë që të provoj në dëshkimet të dhimshme. Djetarë të regojnë se këti njeri këtë njeriu gjysmë ju, gjysm, ju paralizuar gjysmën e trupit. Gjysmëa e trupit ishte e vdekur dhe gjysma tjetër e gjallë. Dhe thoshte policës si dem këto transmetohet. Dhe thoshte më goditi lutja e Imam Ahmetit, pas se thoshte për Zotin. Kur mbi gjysmën e gjallë të trupit më qendron një miz, më duket sikur është vendosur mbi mbi këtë pjesë të trupit që është vendosur një mal i rëndë. Malet e botës, më falni, malet e botës më kanë rënë mbi trup. Ëndërsa gjysmi, në gjysmën tjetër nuk ndi ai as edhe një dhimbje, sikur të mbashkëngojnë edhe me darë, nuk ndiej dhimbje. Imam Dhahbiu na ka treguar për njëri devotshëm që u takua me një arrogant mizor. Ky besimtar e kundërshton në disa çështje, e urdhëroi për mirë dhe ndaloi nga e keqja. Ndërsa mizori e godet në fytyr, i, i drejtojt besimtari, qëpate, qëfar të bëra, të preft të dorën Allah, dhe subhan Allah, të preft të dorën Allah, pas kësaj nuk a kaluar asin javë, kur armishtet ti, të këti mizori, e rëzuan nga pushteti, i amorën në gjithë pasurinë, i apre në dorën dhe e lidhën në një vënd ku ta shikonin gjithë njërzit. A kini dëgjuar për një mbret të vetë knajqurë dhe zonëmqar, një mbret i cili ishte mashtruar me kështjelen e ti. Një dit, a i kaloi doli nga kështjela ishte shëshëruar nga rojet. A ty pranë kështjeles ishte një kasolle, Tasim ai sheh me përbuzje. E vështoi, e vëshroi me përcmim dhe urdhroi që ta prishin. Edhe pse i thanë se në këtë kasolle kalonte natën një nen, por mbreti ishte vendosur në zëllumin e vet. Ku kthehet plaka në mbrëmje, e sheh kasollën e rafshuar dhe i thot, "O Zoti im, lutet, o Zoti im, unë nuk mund ta mbroj" kasollën time. Të lutem o Zot, jepi dënimin këtij mizori atë që meriton. Mbreti nuk u mjaftua me kaq. Kur po kthehej, ai e sheh nënën të vendosur të ulur duke qarr. Në vendin ku ishte dikur kasollja e saj. Dhe për, po i pyet: "Po ti çfarë bën këtu?" I thotë: "Kasollën e jote u shkatrua. Çfarë pret?" Tha pres shkatrimin e kështjelës tënde. Pres përgjigjen e lutjesime dhe vërtet. Kërë mbreti i hyri në shtëpi në kështjelë, nuk alohi vetëm se pakohë dhe raj një tërmet i fuqishëm, kështjela u rafshua me token dhe zori brënda. I bën këthiri, Rahim Udhanë ka treguar për një familje mbretërore e quajtur El Bera Meketu jetonin te Bagdat kjo familje. Mizoria e saj nuk njehte kufi. Kishin vrarë, kishin prerë grabitur pasuri, kishin vila të ndërtuara oh, ve shumë të bukura, vilat të lyuera me ar, nga brenda dhe nga jashtë dhe vizullonin nga rrezet e diellit. Për shkak të padrejsisë e Allahu subhanahu wa taala e ndeshkoi këtë familje si kurse thot profeti sëllallahu a.s. Vërtetë Allahu a fatizon. A fatizon mizonin për kur vendos të të dëshkoj, nuk ka më shpëtim për te. Dhe pas te ka lezuar a itin kuranor, u këdhelik e khdhura bike i dha e khdhel kura u e hi e dha alime. Ja kështu është në shkimi zotit tënë, kur dënon vëndezur më qare, vërtetë në shkimi ti, e khdhu alimu shedit. Vërtetë në shkimi ti, është idhim shënd dhe te pë në përmjët njëri u të afermë të, të, të saj Harun Reshidit, radi Allahu anu zotë i qofti kënaqër me të e zotë u dhejësi të drejtë, Allahu i mundësoj ati që t'japë kësaj familje një goditje shumë të fuqishme. Bërnda një natët të vetë me u a konfiskoj pasurin këtyre mizor dhe i burgosi dhe u dha dënimin e merituar. Kur u pjëtën për fatkesin që i kështë e goditur, zullumqarët të fanë në goditin lutja atyre të cilve u k ata u lutë në natën, në flinim, ndërsa Allahu nuk fle, a i dhjoj lutjet e tyre. Mjaftohem e kaqë <coughs> për pjesën e partë të këti emisioni. Salallahu ala nebina, muhammendu ala alihi, wa sahbihi, musallamete selimën këtira. <coughs> Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. <coughs> Padrethësia, Padrëtsia është një prej gjunaheve më të më dha. Dhe frutat e hivërat të kësaj të këti gjunahu, njëri u i vjelë qysh në këtë botë, para botës tjetër. Sa mi dobo tjetë viktime e padrëtsis, aqë më e rënë konsiderohet këj gjunah. Pra ndaj, ngrënja e pasurisi jetimit konsiderohet një prej gjunaheve më të më dha laus spanotale ka krrcënuar me zjarr ata që han padrejtisht pasurinë e jetimëve. Umar ibn Abdulaziz radiyallahu anhu wa rahimahullah thot kur ti sheh se ke mundësi të dëmtosh njerëzit, mos haro se Allahu subhanahu wa taala ka fuqi të plot mbi ty. Ti mund të dëmtosh ata përkohësisht por Allahu fush i plotë të ndëshkon për gjithmonë. Pra ndaj kujdes. Kujdes duhet të ruhemi nga padrëtsia. Shfar qëndrimi duhet të mbajmë dajmizorve. Për këte i dërguar e Allahut, sëllëllahu a.s. ka thënë, dihmoj e vlajnë tëndë, si do që të jetë aji cili bëm padrëtsi, por dhe viktimin e padrëtsis. I thano i dërguar e Allahut, Viktimin e pa, e pa dretësis, dimë si të ndihmojmë. Po që farë ti behma ti që bënë pa dretësi, bënë zëlonë. Tha profetisë së lallahu a.s. duke e penguar nga pa dretësia, duke e ndalur dorën, në këtë mënyrë ju e keni ndihmuar. Kështë pre bashkëpunimit për veprat mira e dhe vëtë shmëri. Ndërsa i që mbënë anën e mizorëve, a i që ju në serviloset së lumëqarëve, dhe heshtë para padrëtësive që mbëhen, këj njeri dashur pa dashur e ka ndihmuar mizori në padrëtësi. Ata që ndihmuaj padretë, mizorët padrëtët, ta kënë të qartë se pa tjetër do t'i godas e keshja e padrëtësive të tyre. Hakuj njerëzve. Allahu s'fana ota ala thot, atërke, u la tërke ngu i le levi le, në valem u fatemese këmu në narë. Dhe mos mba një anën e atyre që veprojnë keqë, se do të ndëshkoheni me zjarë. Dërsa i dërguarja laud sallallahu aleyhi vësallem thot, mos o bënë njërës pa karaktere të foni, ku njërzit janë të drejtë pa sile në mirë, edhe ne do të sile në mirë kur ata silën keqë, bëjmë padrëtësi e ne do të bëjmë padrëtësi. Për kundra zi, ju duhet të jeni njërës me karakter, njërës me dignitet, kur njërëzit silën mirë dhe ju të silën i mirë. Dhe, kur ata silën keqë, ju kur nuk do të bëni padrëtësi. Sikur zlumëqarit të përbalej me ragimin e ashpër të njërzve, sikur të haste pengesat të një pas njëshme, sikur të mbetej pa përkraje, pa miqë e shok që i duar trokasin, do të vindë të një dit që a i do të ndryshon të. Motoja e muslimanit është fjale profetit sallallahu aleyhu vësallem, ku shikon për e jush ndo një të kej që i leta ndryshojat të ndryshoj me dorën e ti, e nëse nuk mundet, me gojnë e ti, e nëse nuk mundet, atëhere me zemën e ti, por kjo është besimi me i dobotë. Sigurisht, besimin më të fortë e ka ai i cili këshillon për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili nuk bën lajka dhe nuk frikësohet nga fajësimi i fajsuesve. I dënguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Xhihadi më i mirë, përpjekja më e mirë në rrugën e Allahut, është fjala e drejtë që thuhet para udhësit mizor." Kujdes të ruhemi nga pa dretësia, askujtë në mos i bëjmë pa dretësi, sepse ajo ka përfundim të hidhur, sytë tanë mund të flenë. Kurse sytë e tyre që u kemi hyrë në hak, janë pa gjumë. I lutën Allahut, ku ndërnesh Allahut e dëgjon lutin e tyre dhe përpasoj shkatrojmë vetën dhe familet tonë në këtë bodhë dhe në bodhën tjetër. Prandaj këshilloni dërguari Allahut sallallahu alaihi ve sellem kur thot, ruajuni nga padrit, nga lutja e ati qi bëhet padritsi, se ndërmjet saj dhe Allahut nuk ka pengesë. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi ve sellem. Allahu e ngre lart lutjen e ati, tcilit i jesh bër padritsi. Asaj i hapen dyert e qieullit. Dhe pastaj Allahu subhanahu wa ta taala thot, pashë madhrin time do të ndihmoj qoftë edhe pas pak. Pra ndaj, të ruhemi nga padrëtësia, mos i bëjmë padrëtësia veteve tona, mos i bëjmë padrëtësia bashorteve tona, fëmive tan, komshimve tan, tafërmve tan, prinderve tan, gjithë njerëzve me të cilët jetojmë, sepse padrëtësia kanë të shkim të hidhurë ka në të shkim të dhimë shëmë. U dretohem jua musliman, Allah ju ndihmofë në veprat mira, ju që faleni, ajgjeroni, i zbatoni regullat e islamit, kujdes, të ruhemi nga padrëtësia, që mos befasohemi në ditë në kiametit e të bëhem, e të gjemi prej të falimentuarve. Po, profeti sallallahu a.sallam ka pjëtur shok të ti, U ka thënë: A e dini cili është i falimentuari në umetin tim, në popullin tim? Than, ai që nuk ka dinar dhe dirhem, leku i atë hershëm, dinar dhe dirhem, i varfër. Tha ajo pa profeti sallallahu alajhi wasallam: I falimentuar nga umeti im për popullin tim është ai i cili në ditën e Kiametit del para Allahut subhanehu ve teala me namaz, agjrim, sadaka, zakat e ka bër shumë zonë. Ka bër shumë padrejti. Ka shpifur ndaj këtij. Ka përgojuar atë, e ka qelëluar atë, ka ja ka marrë jetën atij. E zhvumë të tjera. Në këtë ditë, në ditën e Kiametit, Allahu subhanahu wa taala këtij mizori do t'i ja marr sevapet dhe do t'i ja ushrndaj të dëmtuarve. Nëse kti mbarohen se vapet para se ti tju ke dhën hakun atyre 1 2 3 5 10, ju mbaruan se vapet, po kam edhe 10 të tjerë që nuk u ka dhën hakun. Atëherë thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të merren gjunahet e këtyre dhe do të hidhen kti mizorit dhe këy do të hidhet në zjarr. Edhe pse është falur? Po.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 janë gabimtar dhe më të mirët e tyre janë ata që pendohen. O Zot, ne u kemi bërë shumë pa drejtësive të vetona, nëse ti nuk në fale, nuk në mëshiron, ata heret dhe ti jemi për të dëshpëruarve. O Zot, mos i lako zemra tona nga e vërteta pasi që i drejtove ato, të lutemi o Allah, në adhuro nga mëshira jote pak ufishme, vërteti e gjithë dhuruës. Të lutemi o Allah, në adhuro gjenetin Dhe na lehtëso çdo fjalë dhe vepër që na çon drejt Ti. Të lutemi O Allah, na shpëto nga zjari dhe na largoj çdo nga çdo fjalë e vepër që na çon drejt Ti. Mosallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.